Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Едгар Алан По «Золотий жук» Переклад Р.І. Доценко Гого, він скажений. його тарантул укусив. Усі помиляються. Багато років тому я був, заприятелював з таким собі містером Вільямом Леграном. Він походив з давнього гугеноцького роду і колись був маєтний. Але ціла низка з негод довела його мало не до вбоства. І щоб уникнути принижень, неминучих при втраті багатства – він вибрався з Нью-Орлеана, міста своїх предків, і поселився на Салівеновому острові поблизу Чарльстона у штаті Південна Кароліна. Острів цей дуже незвичний. Завдовжки він десь так три милі і майже весь покритий морським піском. Ширина його ніде не більша за чверть милі. Від материка острів відділяє ледве помітна протока, де течія на силу пробиває собі шлях крізь наму та густий очерет. Улюблене пристановище болотяних куріпок. Рослинність на острові, як і можна було сподіватись, небагата й херлява, великих дерев не побачиш. Біля західного кінця острова де споруджено форт Молтрі, і де стоїть кілька жалюгідних осель, у яких улітку живуть утікачі від Чарльстонської куряви й пропасниці, можна ще знайти колючу карлувату пальму. Але взагалі весь острів, окрім західного мису та смуги кам'яністого білого берега, що лицем до моря, покривають зараз пахучого мирту такого любого англійським садівникам. Ці кущі сягають п'ятнадцяти-двадцяти футів за вишки і утворюють майже непрохідні хащі, де повітря густо просякло пахощами мирту. Серед цих чагарів, ближче до східного, найвіддаленішого від материка кінця острова, Легран поставив собі невеличку хатину, в якій і жив, коли мені судилося випадково з ним познайомитись. Наше знайомство незабаром перетворилося на дружбу, бо у вдачі цього відлюдника чимало було такого, що збуджувало цікавість і викликало повагу. Легран мав добру освіту і надзвичайно сильний розум, але був заражений мізантропією. І раз у раз то проймався запалом, то впадав у меланхолію. У нього було багато книжок, хоч заглядав до них він рідко. Натомість, воліючи ходити на полювання та ловити рибу, або блукати над берегом і в миртових заростях, де вишукував різні мушлі та комахи. Його колекції комах позаздрив би навіть свамердам, у цих мандрах леграно, звичайно, супроводив старий негр на ім'я Джупітер. Відпущений на волю ще до того, як зубожіла господарева родина, він одначе вважав за свій обов'язок і далі залишатися при молодому массавіллові. І ні добром, ні злом його не можна було від цього відвернути. Родичі Легранові, здається, ще підтримували цю затятість у Негрові, маючи певність, що Легран трохи схибнувся і, отже, потребує постійного догляду й опіки. Сувора зима на широті Селівенового острова – рідкісне явище, і восени майже ніколи не доводиться обігрівати приміщення – Проте всередині жовтня 1800-го року випав досить такий холодний день. Саме перед заходом сонця я нарешті пробився крізь хащі до хатини приятеля, що його не бачив уже кілька тижнів. Мешкав я тоді у Чарльстоні за дев'ять миль від острова, перебиратися на який у ті часи було куди тяжче, ніж тепер. Добувшись до хатини, я постукав, як звичайно, а не почувши відповіді, дістав ключа з відомого мені сховку, відімкнув двері і увійшов. У каміні полегкотів яскравий вогонь. Це була несподіванка і аж ніяк не неприємна. Я скинув пальто, вмостився у кріслі перед тріскучими поліняками, і став терпляче дожидати господарів. Вони повернулися тільки то смеркло і привітали мене вельми щиро. Джупітер, широко усміхаючись, заходився готувати на вечерю болотяних куріпок. Леграна посів черговий напад гарячкового запалу. Інакше, мабуть, і не скажеш. Він знайшов новий різновид, двостулкового молюска. Та ще й більше того, вистежив із Джупітеровою допомогою, полював жука, нібито зовсім невідомого науці, і завтра збирався вислухати мою думку про нього. «А чом на сьогодні?» запитав я, потираючи руки над вогнем і подумки посилаючи під «Три чорти! Все жукове поріддя! Якби ж знатя, що ви тут!» – вигукнув Легран. «Але я вас так давно вже не бачив, і звідки ж мені здогадатися, що ви саме сьогодні завітаєте?» «Дорогою додому ми зустріли лейтенанта Дж.Н. з форту, і я, з головою не порадившись, дав йому на вечор жука». Отож, до ранку вам його ніяк не побачити. Переночуйте в нас, а на світанку я пошлю джупа, щоб він приніс жука. Такої краси скільки світ світом не бувало. Це ви про світанок? Який там світанок? Жук. От що, він яскраво золотої барви, Завбільшки з великий горіх гікорії І має дві чорні, як вуголь, цятки вгори на спині А третю, таку саму, внизу Вусики, тоненькі Тоненькі, але важкенькі Докинув своє слово Джупітер Та цей жук із щирого золота Все до цятки в ньому золоте Усередині і зверху такого важкого жука я з роду віку не бачив. Нехай і так, Джупе, відказав Легран занадто вже поважним тоном. Але це не підстава, щоб ми їли пересмажену дичину. Жук і справді такої барви, Легран обернувся до мене, що я майже згоден з Джупітером. Над крильця мають такий металевий відблиск, якого ви ще ніколи не бачили. А втім, завтра й самі переконаєтесь. А тим часом я ось вам покажу, якої він форми. Сказавши це, Легран сів до невеличкого столу, де лежали перо й чорнило, але не було видно ані клаптика паперу. Попорпався він у шухляді, проте і там теж паперу не знайшлося. «Нічого», – сказав урешті Легран, – «нам і цього вистачить». Він дістав з кишені камізельки клапоть, як мені видалося, дуже брудного паперу, і став побіжно накреслювати на ньому обрис жука. А я все так і сидів собі коло каміна, ще не встигши зігрітись. Легран скінчив своє малювання і, не підводячись із місця, передав мені папір. Аж раптом з надвору почувся голосний гавкіт, а тоді шкряботіння у двері. Коли Джупітер відчинив, у кімнату вскочив здоровезний легранів Ньюфаундленд. Кинувся просто до мене і став лащитись, поклавши мені Лапи на плечі. В Попередні свої відвідини я б приділив йому чимало уваги. Перешалівши, собака притих, і я нарешті зміг поглянути на папір. Щиро кажучи, я не помалу здивувався, коли побачив, що саме намалював мій приятель. «Еге ж», – промовив я, уважно розглянувши малюнок. «Жук такий чудний, ніде правди, діти. Чогось подібного я ще в житті не бачив. Хіба що, може, це череп? Череп із кістками навхрест. В усякому разі цей жук ні на що в світі так не скидається, як на емблему смерті. Череп, повторив Легран, такий справді». На папері воно начебто й схоже безперечно дві верхні чорні цятки ніби очі, правда? А довша внизу ніби отвір рота. Та й весь контур овальний, може й так, — озвався я. Але з вас, легране, художник ніякий. Я краще почекаю, поки побачу самого Жука, якщо хочу скласти собі уявлення про його вигляд. Що ж, воля ваша, трохи ображено пробурмотів Легран. Я малюю досить стерпно, принаймні мені так здається. У мене були добрі вчителі, і не зовсім же я безкебетний, смію думати». «Ну, тоді ви жартуєте, любий друже», – сказав я. «Тут намальовано доволі таки непоганий череп. Можу погодитися, що навіть причудовий череп, як на мою профанську думку. І ваш жук, якщо він подібний до цього черепа, найдивніший жук у світі. Побачивши такого жука недовго і у нечисту силу повірити. Гадаю, ви назвете його Скарабеус Капут Хомінус. Або що? У природничій історії чимало таких назв. Але де ж ті самі вусики, що ви казали? Вусики? Вигукнув Легран, уже почавши дратуватись нашою розмовою. Та не могли ж ви їх не побачити? Я намалював вусики точнісінько такі, які вони є насправді. Вже де-де, а тут ви не можете мати до мене претензій. Може, ви і справді намалювали, відказав я. Тільки я їх не бачу. Нічого більше не кажучи, я повернув Легранові папірця, щоб зайве його не дратувати. Але все-таки мене дуже здивувало, Чому справа обернулася таким боком, і я ніяк не міг збагнути, що вивело леграна з рівноваги, а щодо зображення жука, то там направду ніяких вусиків не було видно, та й сам жук скидався скоріше на череп. Легран сердито забрав папірця і вже майже зіжмакав його, щоб викинути, очевидно, у вогонь. Коли це раптом щось привернуло його увагу до малюнка. Вмить лице його побагровіло, а тоді зробилося смертельно бліде. Кілька хвилин він пильно придивлявся до малюнка, не рушаючись з місця. Потім підвівся, узяв свічку зі столу і сів на морську скриню в найдальшому кутку кімнати. Там... Він знов почав ретельно розглядати папір з усіх боків. Він не озивався, і хоча його поведінка вельми мене дивувала, я вважав за краще й собі мовчати, аби не погіршувати і без того лихий гумор приятеля. Невдовзі Легран дістав з кишені сурду та гаман, обережно вклав туди папірця і, заховавши його у письмовий стіл, замкнув шухляду. Тепер він трохи заспокоївся, хоч попередня жвавість до нього так і не повернулась. Проте Легран уже не так хнюпився, як просто блукав десь думкою. Що ближче до ночі, то все глибше впадав він у задуму, і всі мої спроби розважити його – були марні. Спершу я мав намір переночувати в хатині, як то не раз робив раніше. Але настрій господарів переконав мене, що краще піти. Легран не наполягав, щоб я залишався. Однак на прощання потис мені руку щиріше, ніж звичайно. Не бачився я з Леграном десь так із місяць. Аж ось... Одного дня заходить до мене в Чарльстоні його служник Джупітер. Я ніколи не бачив доброго старого негра таким занепокоєним і вже подумав, чи не сталося з моїм приятелем якого лиха. А, Джупе, сказав я, то що у вас нового? Як там твій господар? Та як направду маса. То він трохи не здужає. Не здужає? Прикро це чути. На що ж він скаржиться? Ото ж, бо і є. Він зовсім не скаржиться. Хоч він таки дуже заслаб. Дуже заслаб, Джупітера? Чому ж ти не сказав одразу? Він лежить? Де пак він лежав? Він як забреде, той зі свічкою не знайдеш. Ото ж, бо й воно. Болить мені душа загоропашного Мас-Севіла. Джупітере, я б усе-таки хотів зрозуміти, про що це ти говориш. Отже, кажеш, твій господар хворий. А на що він заслаб? Ти не знаєш? Та вже не майте на мене серця, Маса. Мій господар ні на що не нарікає. Тільки чого він снується цілі дні отак от похлюплено, а сам білий-білий зробивсь, як полотно. І чого він усе щось рахує та рахує? Що рахує Джупітере? Та цихри усілякі рахує на дощиці. Такі чудні цихри, що я з роду не бачив, аж страх бере їй бок. Я з нього ока не спускаю, а вчора він схопився ще до схід сонця і на цілий день божий десь пропав. Я вже здорового дубця наготував, гадаю, доброго лупня йому тра дати, як вернеться. Але такий він сумний прийшов, що я не зміг, я дурень, і руки на нього піднести. «Що? А, розумію». Ні — Ні-ні, ти не будь такий суворий до нього, Джупітере. Не липцюй його. — Він бідолашний не витримає. А ти не можеш мені сказати, через що причинилася з ним ця хвороба? Що викликало таку дивну його поведінку? Яка-небудь пригода сталася, відколи я був у вас? — Ні, Маса, Від тоді ніякої пригоди не траплялося, а ось передніше то трапилось того самого дня, коли ви приходили. А що саме? Що ти маєш на увазі? Та що ж, Маса, жука й маю на увазі. Що-що? Жука! Я так певен, що той золотий жук... Укусив Масавілла у голову його. а Чому ти так думаєш, Джупітере? Бо в нього щелепи здорові, та й рот теж. Зроду я не бачив такого клятого жука, щоб отак хвитцав ногами і кусав усе, що не попаде. Масавіл худко вхопив його, та як стій, і випустив. Отож він певно і вкусив його. Я вже знаю. А мені той жук І зразу несподобний був. Я б його ні за що голіруч не взяв. Я знайшов клапоть паперу Та й завинув його. Ось що я зробив. А краєчик паперу запхав йому в пащику. Отже ти думаєш, що твого пана... Вкусив жук, і від цього він захворів. Я не думаю нічого. Я просто знаю. Бо через б іще Мас снилося золото, коли б його не вкусив золотий жук. Я вже наслухався за цих золотих жуків. Але звідки ти знаєш, що йому сниться золото? Звідки? А чого він у вісні бурмоче про золото? Отож я й знаю. Що ж, може й твоя правда, Джупітере. Але який щасливій нагоді маю я завдячувати твоїм сьогоднішнім відвідинам? За що це ви, Маса? Ти маєш якесь доручення від містера Леграна? Ні, Маса. Я маю ось цю цидулку. І Джупітер передав мені записку такого змісту. Дорогий, чом ви так довго не заходите до мене? Сподіваюся, ви не образились на ту мою роздратованість? Та ні, звичайно ж, ні. За той час, що я вас не бачив, у мене з'явився великий клопіт. Я маю дещо розповісти вам. Хоч не дуже собі уявляю, як це зробити, і не певен, чи взагалі є в цьому потреба. Я не зовсім добре почував себе останні дні, і бідолаха Джуб своєю надмірною турботливістю доводить мене до розпачу. А вчора, чи повірте, він наготував здоровезного дубця, щоб покарати мене, бо я, бачте, втік від нього і цілісінький день сам один проблукав у горах на материку. І тільки через те, що я зле виглядаю, не перепало мені на горіхи. Своєї колекції я нічим новим не поповнив за цей час. Якщо маєте таку змогу, приїжджайте, будь ласка, з Джупітером, Дуже прошу. Я хотів би побачити вас уже сьогодні ввечері. Справа вельми важлива. Запевняю вас, надзвичайно важлива. Із щирою повагою Вільям Легран. Тон цієї записки чомусь неабияк мене стривожив. Написано її було зовсім не у стилі Леграна. Що він тепер намріяв? Яка нова химера посіла його збудливу уяву? І що це за надзвичайно важлива справа у нього? Джупітерові слова нічого приємного не обіцяли. Я побоювався, щоб від тягаря з негод у Леграна і справді не потьмарився кінець кінцем розуму. Ні хвилини навагаючись, я зібрався піти разом із негром. Коли ми дістались до пристані на дні човна, яким ми мали перебиратися через протоку, я зауважив косу і три лопати. Все новісіньке. «А це ж бо що, Джупіє?» – запитав я. «Та коса і лопата – маса». «Я бачу. Але навіщо вони тут?» «Це маса Віл наказав мені купити в місті». І я цілу купу грошей мусив за них викласти. Але що заради всього таємничого на світі твій мас збирається робити косою й лопатами? Оцього вже я не знаю. І нехай мене лиха година поб'є, коли й він зна. Це все той клятий жук. Переконавшись, що ніякого доладного пояснення не видобудеш від Джупітера, якому тільки жук і був на думці, я скочив у човна і поставив вітрило. Свіжий попутний вітер невдовзі пригнав човна до маленької бухтички на північ від порту Моу. А ще дві милі дороги пішки привели нас і до самої хатини. Було близько третьої години дня, коли ми прийшли. Легран, нетерпляче дожидав нас. Мою руку він потис із нервовим збудженням, що не могло не стурбувати мене, і тільки посилило мої підозри. Обличчя у нього було бліде, аж моторошне, а глибоко посаджені очі ряхтіли гарячковим блиском, Поцікавившись його здоров'ям і не знаючи, що казати далі, я знічев я запитав, чи повернув йому жука лейтенант Джен. О, звісно, відповів легран, увесь спаленівши. Я забрав жука другого ж ранку. Тепер ніщо мене з ним не розлучить. А ви знаєте, Джупітер має рацію щодо нього. Як це? спитав я, проймаючись. Сумним перечуттям, Та що цей жук Із щирого золота Легран промовив це Таким поважним тоном, Аж у мене Серце тьохнуло. Цей жук принесе мені Багатство, вів Він далі, переможно Посміхаючись. Поверне мені мої Родові маєтності, Тож чи диво, що Я так його ціную? «Доля судила Жукові стати моїм. Тим-то мені лишається тільки скористатися з нього як слід, і я здобуду те золото, шлях до якого він мені вкаже. Джупітере, принеси сюди Жука. Що? Жука маса. Хай йому всяка всячина, щоб я його займав. Беріть уже самі, коли ваша воля». Отож Легран поважною урочисто підвівся і сам приніс мені жука у заскленій коробочці. Жук і справді був пригарний і з наукового погляду вельми цінний, бо на той час натуралісти ще не знали такого різновиду. На спині в жука були дві круглі чорні цятки з одного кінця, і одна довгаста з другого. Надкрильця здавалися дуже твердими і так вилискували, наче були злощенного золота. Та й важкий був жук неабияк. Не дурно ж, бо Джупітер так про нього думав. Але ось як Легран міг дотримуватись такої самої думки, то вже мені й у голові не вкладалося. Я послав по вас. Проречистим тоном почав Легран, сподіваючись поради й допомоги у здійсненні волі фортуни й жука. Люби Леграни, — урував я його, — ви не здужуєте, і треба вжити деяких заходів. Найкраще буде вам лягти, а я залишусь у вас кілька днів, поки вам покращає. У вас гарячка і... «Перевірте мій пульс», – сказав він. «Я так і зробив. І мушу визнати, не помітив ані найменших ознак гарячки. Але ж і без гарячки можна не здужати. Послухайте цим разом моєї ради. Найперше, лягайте в постіль. Далі ви помиляєтеся. Не дав він мені докінчити. Я цілком здоровий. Якщо не вважати на збудження, коли ви справді бажаєте мені добра, то допоможіть зробити так, щоб я заспокоївся. Але як саме це зробити? Дуже легко. Ми з Джупітером вибираємось на материк, у гори. І в цій експедиції потребуємо допомоги людини, на яку можна звіритися. Ви єдина така людина. Добре нам поведеться, чи зле, але збудження моє після цього зникне. Я охоче стану вам у пригоді, відповів я, тільки скажіть на ласку божу, цей чортів жук, якось причетний до експедиції? Так. Ну, тоді, легране, я не можу брати участі у цій безглуздій химері. Що ж, шкода? Дуже шкода. В такому разі доведеться спробувати нам самим. Самим? Ви збожеволіли. Стривайте. А надовго це ви вибираєтесь? Мабуть, на цілу ніч. Виходимо ми зараз і повернемось не пізніш, як на світанку. І ви обіцяєте мені, даєте слово честі, що коли покінчимо. З вашою забаганкою І вся ця історія з жуком Боже милостивий Скінчиться Ви вернетесь додому І послухаєте моєї ради Так, ніби я ваш лікар Так, обіцяю А тепер збираємося Бо часу обмаль З тяжким серцем супроводив я свого приятеля Вибрались ми Легран Джупітер, собака і я, близько четвертої години. Джупітер напосівся сам нести косу і обидві лопати. Не так, гадаю, з надміру працьовитості чи послужливості, як скоріше задля того, щоб вони були чим далі від його хазяїна. Виглядав він так затято, що й не сказати. І за всю дорогу єдині слова, що зірвалися йому з уст, були цей клятий жук. Щодо мене, то я ніс два потайні ліхтарі, тоді як Легран задовольнився самим жуком, прив'язаним до шворки. Ідучи, він раз у раз вимахував шворкою з жуком, ніби чаклуючи, помітивши в приятеля цю безперечну ознаку, Хоть розуму, я на силу стримався від сліз. Наразі, одначе, я волів не перечити його примхам, поки трапиться нагода вжити якихось дієвіших заходів. Марно я пробував випитати в нього мету подорожі. Умовивши мене піти з ним, Легран здавалося, відохотився від будь-якої розмови, і на всі мої запитання відповідав коротким. Побачимо. Човном ми перебралися через протоку біля виступу острова, вийшли на високий берег материка і рушили в північно-західному напрямку. Місце на молодикий і пустельний вигляд. Ніде не було й сліду людської ноги. Легран упевнено ступав попереду тільки зрідка зупиняючись на хвильку, щоб зорієнтуватися за прикметами, знаними йому, очевидно, з попередніх відвідин цієї місцевості. Так ми подорожували години за дві, і вже перед заходом сонця добулися до околиці ще похмурішої, аніж та, що лишилася позаду. Це була більш-менш рівна ділянка, біля підніжжя майже неприступної гори, зарослої густим лісом аж до самої вершини. Де-не-де на крутосхилі стерчалі здоровезні уламки скель, які не скочувались у діл, мабуть, тільки тому, що дорогу їм заступали дерева. Глибокі розпадини в усіх напрямках ще й додавали поважної суворості краєвиду. Площина – на яку ми вийшли, суціль поросла ожиною, і незабаром ми зрозуміли, що без коси далі не продертися. Тимто за вказівкою хазяїна Джупітер став прокладати нам стежину до височезного тюльпанового дерева, що росло у гурті з якимось десятком дубів. Розложись гілля красою листяної крони і взагалі величним своїм виглядом воно перевершувало і ці дуби, і всі інші дерева, що я коли-небудь бачив. Коли ми дісталися під тюльпанове дерево, Легран обернувся до Джупітера і спитав, чи зможе він видертися на цей стовбур. Старого негра, мовби би, ошелешило це запитання, і якусь хвильку він не відповідав. Озвався він тільки після того, як підступив зовсім близько до величезного стовбура, повільно його обійшов і прискіпливо оглянув. — А вже ж, Маса, ще не бувало такого дерева, щоб джуб на нього не виліз, — просто сказав негр. — Тоді лізь мерщій, бо скоро смеркне, і ми не встигнемо побачити, що нам треба. — А високолізти, Маса, — поцікавився Джупітер. — Лізь по стовбуру, а там я скажу тобі. — Стривайно, візьми жука з собою. — Жука? — Маса віле. — Золотого жука? — скрикнув Негер, аж відсахнувшись перелякано. — Пощо цей жук на дереві? Нехай мене повісять, щоб я його взяв. — Якщо ти, Джупет, Такий здоровий негр, боїшся торкнутися до цієї мирної, мертвої комахи, то бери її за шворку. Але якщо ти її ніяк не візьмеш, доведеться розтовхти тобі макітру ось цією лопатою. А навіщо хвилюватися, Маса? Відказав Джупітер, помітно осоромлений і вже упокорений. То, аби погримати, на старого негра. Я ж тільки в жарт, щоб я боявся жука. Та що мені той жук? Він обережно взяв шворку за самий кінчик і, тримаючи жука якнайдалі від себе, приготувався лісти на дерево. За молоду тюльпанове дерево цей найвеличніший мешканець американських лісів має дуже гладенький стовбур і часто випускає гілля тільки високо від землі. Але з вігом років кора на дереві робиться нерівна і гудзувата, і на стовбурі з'являються короткі паростки. Тож бо труднощі, які постали перед Джупітером, лише на перший погляд здавалися нездоланними. Притиснувшись якомога щільніше до товстинного стовбура, Капаючись руками за одні виступи кори або сими пальцями ніг, упираючись в інші, за два рази мало не гепнувшись вниз, Джупітер кінець кінцем добувся до першого великого розгалуження. І, здається, вирішив, що своє завдання виконав. Найбільша небезпека і справді вже минула. Але ж він вибрався на височинь у шістдесят-сімдесят футів. Тепер куди Масавіле? – запитав Негр. Вгорум по найгрубішому суку, в оцей бік, – сказав Легран. Джупітер не забарився виконати команду. Лізти очевидячки було неважко. Він підіймався все вище, аж поки його Присадкуватої постаті І зовсім не стало видно За густим листям Незабаром почувся його голос немов би десь Іздалеку Довго ще листи? А ти вже високо? Запитав і собі Легран Ще як? Відказав Негр Я вже бачу небо крізь верхівку дерева Небо Це байдуже Ти слухай, що от я скажу Оглянься назад і порахуй, скільки гілок ти проминув на тому суку, по якому лізеш. Порахував? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Озад мене п'ять гілок маса. Тоді вилізь ще на одну вище. За кілька хвилин почувся голос, запевняючи, що власник його дістався до сьомої гілки. «Тепер джупе!» — збуджено закричав Легран. «Лізь по цій гільці так далеко, як тільки зможеш, а коли побачиш щось чудне, озвешся!» Якщо досі я ще не зовсім був певний, що мій бідолашний приятель схибнувся, то в цю хвилину розвіялися в мене й останні сумнів. Він таки збожеволів. Тільки як тепер приставити його додому? Поки я міркував над цим, Джупітер знову подав голос. Я боюся лізти далі. Гілка геть струхла. Ти кажеш, струхла, Джупітере? Тремтячим голосом промовив Легран. Еге ж маса, вона трухлява, як старий пньок. Їй давно вже капець. «Кто ж його робити? Боже мій!» – скрушно запитав Легран. «Що робити?» – радо вхопився я за нагоду. «Та вертатись додому і лягати в постіль. Не берімся, любий друже. Вже смеркає, Та й ви ж не забули, що мені обіцяли?» «Джопітере!» – закричав Легран, не звертаючи на мене ніякісінької уваги. Ти чуєш? Чую, маса віле, де б не чути? Штрикни гілляку ножем. Чи дуже вона трухлява? Та вже ж трухлява, маса, відповів Негер перегодом. Тільки не так, що паш дуже. Як направду, то сам один я би ще підліз, по ній трохи. Сам один? А хто там ще з тобою? Та жук цей. Він бо страх важкий. Якби я його викинув, то вже ж гіляка не підломилася б під самим негром. Ах, ти пекельна прояво! З видимою полегкістю закричав Легран. Що це ти верзеш? Викинути жука? Спробуй тільки я тобі м'язи скручу. Ти чуєш, Джупітере? А вже чую, Маса. Тільки навіщо так шпетити бідного негра? Отож, слухай далі. Коли просунешся ще трохи вперед по цій гілячці, але так, щоб не впасти і не випустити жука, я подарую тобі срібного долара. Тільки-но ти злізеш на землю. Я вже сунуся, Маса Віле, «Вже-вже!» – худко відповів Джупітер. «Ось йо і кінець гілляки!» «Уже кінець?» – мало не врискнув Легран. «Кажеш, ти вже на кінці гілляки?» «Та вже близька маса!» «О, Боже, милосердний! Що це тут на дереві?» «Ну!» – зараділо, скрикнув Легран. «Що там таке?» «Та нічо!» «Тільки череп! Хтось лишив свою голову на дереві, а вороння видзябало все м'ясо до крихти. Череп, кажеш, чудово! А як його прикріплено до гілляки? Чим він тримається?» «Ай, правда, Маса, зараз гляну. Чудосія, бо, Здоровецький цвях у черепі! Оце ж він і держить черепа на гілляці. Тепер слухай, Джупітере, зроби точно так, як я скажу. Ти чуєш? Еге маса. То добре вважай. Знайди ліве око черепа. А, оце ж бо пак маєш. Таж у нього ніяких очей нема. Ах.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 Ось воно, ліве око, знайшов То що з ним робити? Пропусти жука вниз Крізь о той отвір Скільки шворки стане Але стережися, щоб шворка не випала з руки Вже зробив, масевіле. Нема легше, як пропустити жука крізь дірку Оно він висить унизу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 Він вільно висів гілля, і якби його впустити, впав би нам біля ніг. Легран швидко взяв косу і розчистив ділянку в три-чотири ярди у перетині, а тоді наказав Джупітерові пустити шворку і злазити з дерева. Забивши кілочок саме в тому місці, де впав жук,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 Щиро кажучи, я й серед білого дня не надто охочий до таких забав, а тим паче проти ночі. Мені і без того добре далася взнаки дорога. Отож я залюбки відмовився б, якби не боявся, що це може ще дужче порушити приятелів здоровий глузд. Коли б мені надія на Джупітерову допомогу.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 «Ми старанно працювали вже дві години. Ніхто з нас не озивався, і лише гавкіт собаки, що виявив надзвичайну цікавість до нашої роботи, не давав нам спокою. Він зняв такий взявк, аж ми вже почали побоюватись, щоб не надійшов на цей гамір котрийсь волоцюга, що, може, отоборився неподалік. Тобто...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 Наприкінці другої години роботи яма досягла п'яти путів завглибшки. Хоч ніяких ознак скарбу ніхто ще не завважив. Ми перестали копати, і я почав сподіватися, що наша комедія вже завершується. Про телегран, хоч сам і дуже розгублений, задумливо витер піт із чола і знову заходився працювати. Викопана яма мала в перетині чотири фути і в обводі покривала те коло, що окреслив бувли гран. Тепер ми трохи розширили площу ями і заглибилися ще на два фути. Знову ніякого знаку. Кінець кінцем наш золотошукач, до якого я відчував щирий жаль, вибрався з ями.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 Рушили додому Так ми пройшли з десяток кроків Коли Целегран Голосно лайнувшись Підскочив до Джупітера І схопив його за комір Вражений негер Вирячив очі здива І широко роззявив рота Лопати Вилетіли йому з рук А сам він Упав навколішки Ті Мерзотнику Просичав Легран крізь зуби. Триклятий, чорнючий, відповідай мені зараз же, чуєш, Щоб без усяких викрутів, де в тебе ліве око? Ой, на бога, маса віле, та отже ж моє ліве око, хіба ні? Заголосив нажаханий Джупітер, кладучи долоню на свій, правий орган зору. І невідривно там її тримаючи, немов би хазяїн намірявся видерти йому те око. Я так і думав. Я знав. Гура! Закричав Легран, випустив негра і кинувся витинати різні вихиляси та скоки. На превеликий подив Свого служника, що підвівшись з колін, мовчки позирав то на хазяїна, то на мене. Ходімо, вертаємося, скомандував Легран. Груща не програно, і він перший рушив знову до тюльпанового дерева. Ану, Джупітере, гукнув він до свого служника, коли ми були вже біля дерева. То як череп прибито до гіляки? Лицем до стовбура чи від стовбура? Назовні маса, щоб вороння могло без усякого клопоту Видзобати очі. Гаразд. А крізь яке око ти пропустив жука? Крізь оце, а чи оце? Легран торкнувся рукою одного, А потім другого ока джуктера.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 і ми знову заходилися копату. Я страшенно втомився, але вже не відчував нехіті до роботи, хоч не дуже й тямив, чим викликано таку зміну мого настрою. Незвичайна цікавість охопила мене, ба навіть збудження. Певне поведінка Легранова, попри всю її чудернацтість, Плинула на мене своєю чи то прозорливістю, чи то обдуманістю, я завзято копав і час від часу ловив себе на тому, як поглядом нишпорю по ямі, наче сподіваючись побачити той вимарений скарб, що звів його з розуму, звів з розуму мого бідолашного товариша.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 Накиданої купи золота та самоцвітів сяйнула таким блиском, що нас мало не посліпило. Ходо і заходу пробувати розповісти, з яким почуттям дивився я на скарб. Звичайно, подив переважав. Легран здавалося геть знесилів від збудження і майже не озивався. Джупітерове обличчя на кілька хвилин зблідло, мов смерть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 Вийняті скарби поховали в кущах ожини, а вартувати коло них залишили собаку, що йому Джупітер якнайсуворіше наказав будь-що не сходити з місця і насчиняти гавкоту до нашого повернення. Після цього ми хутко рушили у зворотню дорогу, несучи із собою скриню. Не зазнавши ніяких пригод, а тільки страшенно зморившись,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 Щодо самоцвітів, то визначити їхню вартість було важче. Там були діаманти, всього сто десять штук, декотрі з них напрочуд великі і гарні, вісімнадцять неймовірно яскравих рубінів, триста десять пригарних смарагдів, двадцять один сапфір і один опал. Усе це коштовне каміння було повиймане з оправ, і абияк накидані в скриню. Самі ж оправи, які ми познаходили серед золотих монет, були посплющувані, наче молотком. Очевидно, щоб їх не впізнавали. Поза цим усім, там була ще сила селенних всіляких золотих оздоб, близько двох сотень масивних перснів та сережок, розкішні ланцюжки, з тридцять їх. Коли пам'ять мене не підводить. Вісімдесят три дуже важких розп'яття, П'ять безцінних золотих кадил, Здоровенна золота чаша на пунш, Орнаментована щедро карбованим виноградним листям Та бакхічними фігурками, Два руків'я від шпаг дуже тонкої роботи І чимало інших дрібніших речей.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 Та все-таки я образився глузуванням з мого художницького хисту. Адже взагалі вважають, що я можу непогано малювати. Отож, коли ви повернули мені клапоть пергаменту, я вже ладен був зібгати його і кинути у вогонь. — Клапоть паперу, ви хочете сказати, — урвав я Леграна. — Ні, він і справді нагадує папір.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 аніж подібність жука формою до черепа. За цим усім безперечно крилась якась нерозгадана таємниця, хоча вже і тоді, у ту першу хвилину, десь у найвіддаленіших комірчинах мого мозку, ледь-ледь зажевріло перечуття розгадки, тієї самої, що її так блискуче підтвердила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 Неподалік від цього місця я побачив кістяк начебто баркаса. Пролежав він тут либонь довгенько, бо від дерев'яного каркаса зосталися лише сліди. Отже, Джупітер узяв той пергамент, загорнув у нього жука і дав мені. Незабаром ми рушили додому і дорогою стріли лейтенанта Дж.Н.Н. Коли я показав йому комаху,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 Десь у цю хвилину я несвідомо і поклав той шматок пергаменту до кишені. Ви пам'ятаєте, що, підійшовши до столу навалювати жука, я не знайшов паперу там, де він, звичайно, лежав. У шухляді теж нічого не було. Тоді я почав нишпорити по кишенях, може, де трапиться старий лист, і раптом рукою намацав пергамент.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 до хатнього затишку не вельме охочі, Тож і кішки їм ні до чого. Але ж я кажу, що там зображена була зовсім не кішка. Е, кішка чи кіт, невелика різниця. Невелика, але є, сказав Легран. Ви, можливо, чули про капітана кіда? Оце ж вам і кіт, і кіт.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 коли треба топити в каміні, і що, якби не вогонь, і якби не собака, і то якраз ту мить, я б так ніколи і не довідався про череп і не став би власником цього скарбу. Ну, а далі що? Мені дуже кортить довідатися, що було далі. Отож, слухайте, ви, безперечно, чули, що існують Тисячі туманних легенд про капітана Кіда і його спільників, ніби вони позакопували свої скарби десь на Атлантичному узбережжі. В основі цих легенд мусять лежати якісь дійсні факти, а що перекази ці живуть так довго і так уперто – це для мене доказ, що скарбів досі не знайдено. Якби кід спершу заховав свою здобич, а опісля забрав, легенди навряд чи дожили б до наших днів у такій формі. Зверніть увагу, що в цих розповідях завжди мовиться про шукачів скарбу, але ніколи про тих, хто його знайшов. Якби пірат сам віднайшов свої коштовності, всім цим історіям настав би кінець. Мені здавалося, що через якусь випадковість, Скажімо, загубивши запис про місце схованки, Він не зміг віднайти скарбу, І що про цю пригоду довідалися його послідовники, Бо інакше вони взагалі нічого не почули б ні про який скарб, І стали марно шукати його, бо не знали де. І ось тоді... І зародилися ці чутки та легенди, Відомі тепер у цілому світі. Ви чули про якийсь більш-менш значний скарб, Знайдений на узбережжі? Ніколи не чув. А проте ж багатства кідові були незмірні. Це кожен знає. І я був певен, що його скарб Досі ще лежить у землі. Після цього ви, мабуть, не здивуйтесь моїй надії, Ба навіть переконанню, Що таким дивним шляхом знайдений пергамент Має вказати мені місце, де закопано скарб. І що ж ви зробили далі? Я тоді ще більше нагрів пергамент над вогнем, Але ніяких знаків не проступило. Тоді я подумав, чи не заважає часом бруд, і вирішив обмити пергамент теплою водою. Потім поклав його на сковороду, донизу тим боком, що з черпом, а сковороду поставив на жарівницю з дерев'яним вугіллям. За кілька хвилин, коли сковорода добре прогрілась, я взяв пергамент і на превелику свою радість побачив розташовані Вряд так, наче цифри. Я знов поклав пергамент на сковороду І зачекав ще з хвилину. Коли я зняв сковороду з вогню І взяв пергамент, Запис проступив повністю. Ось зараз ви й самі побачите. З цими словами Легран нагрів пергамент І дав мені поміж черепом та котом «Видніли знаки, незграбно виведені червоним чорнилом. «Але мені щось від цього ані трохи не проясніло», промовив я, віддаючи Легранові пергамент. «Навіть за всі коштовності я б не зміг розгадати цієї розгадки». «А проте розгадка тут зовсім не така важка, як може видатися з першого погляду», сказав Легран. Ці знаки і цифри утворюють шифр, тобто в них криється певний зміст. Але з того, що я чув про кіда, можна було зробити висновок, що він не здатний був укласти вигадливої криптограми. Отож я вирішив, що цей код нескладний, тобто саме такий, який може здатись нерозвиненій уяві моряка, Абсолютно нерозв'язними. І ви таки розгадали цей шифр? Безперечно. Я ж розгадував шифри і у тисячу разів важчі. Завдяки обставинам та й власним своїм нахилам я зацікавився, був такими ломиголовками і переконався, що навряд чи хто може загадати таку закручену загадку якої хтось інший, відповідно спрямувавши свою винахідливість, не зміг би розгадати. Власне кажучи, коли знаки виступили чітко, я вже не мав сумніву, що зумію розшифрувати зміст документа. У даному разі, як і завжди, при шифрованих записах, найперше постало питання про мову. Адже принцип розв'язання криптограми надто ще, коли шифр простіший, залежить від мовних особливостей тексту. На загал тут немає ніякої іншої ради, як перепробувати одну по одній усі відомі тобі мови, аж поки натрапиш на ту, що треба. Що ж до ось цього шифру, то підпис усував усі труднощі. Зображений кіт означав, що йдеться про капітана кіда, англійця, котрий, звісно річ, користувався англійською мовою. Якби не це міркування, я почав би з іспанської чи французької мови, до яких, що й природніше припустити, вдався б пірат з іспанських морів. Наразі я зупинився на англійській мові. Як ви бачите, запис на пергаменті не має поділу на слова, що значно ускладнює завдання. Якби текст не йшов усі ціль, я почав би з того, щоб відшукати і зіставити найкоротші слова, і натрапивши на слова з однієї літери, як от англійське I, займенник «я», вважав би, що успіху досягнуто. Але оскільки поділу на слова не було, то спершу мені довелося підрахувати, які знаки вжито частіше, а які рідше. Підрахунки дали таку таблицю. Знак 8 вжито 34 рази. Знак крапка з комою вжито 27 разів. Знак 4 вжито 19 разів. Знак дужка, що закриває вжито 16 разів, знак трикутник вжито 15 разів, знак плюс вжито 14 разів, знак 5 вжито 12 разів, знак 6 вжито 11 разів, знак дорівнює вжито 8 разів, знак 1 вжито 7 разів, знак 0 вжито 6 разів, знаки 9 і 2 вжито по 5 разів. Знак двокрапка три – вжито по чотири рази. Знак запиту – вжито три рази. Знак паралельні прямі – вжито два рази. Знак параграф і квадратна дужка – вжито по одному разу. В англійській мові, як відомо, на письмі найчастіше зустрічається літера «і». Взагалі важко знайти речення, де б вона не переважала. Таким чином, уже на самому початку, ми маємо основу для чогось більшого, аніж просто гадання. Користь від складної таблиці очевидна, хоча в даному разі вона допоможе нам лише попервах. Ми почнемо з того, щоб він найчастіше вживаний знак 8 підставимо літеру і. Щоб перевірити слушність нашої підстановки, пригадаємо той факт, що в англійських словах літера «і» дуже часто подвоєна. О, в таких словах, як «міт», «пліт», «спіт», «сінь», «бінь» – ось що. Коли ми заглянемо в нашу криптограму, то побачимо, що знак «вісім» тут вжито двічі в ряд разів із п'ять, якщо не більше хоч сам запис коротенький. Отже, можемо вважати, що «вісім» – це є «і». Далі з усіх англійських слів найуживаніше «з» – означений артикль. Тепер подивимося, чи не знайдемо тут сполучень трьох щоразу розташованих у тій самій послідовності знаків, з яких останнім знаком було б вісім. Якщо знайдемо такі сполучення, вони найімовірніше означатимуть слово з. Приглянувшись, ми справді знаходимо не менш як сім разів повторене сполучення знаків. Крапка з комою, 4 вісім. Таким чином, ми можемо вважати, що крапка з комою – це «ті», C це «х», а «вісім» – це «є» і «Цьому останньому ми вже добре пересвідчилися. Це вже посуває нас набагато вперед. Розшифрувавши ціле одне слово, ми можемо встановити перші й останні літери багатьох інших слів, що дуже важливо. Ось візьмемо хоча б передостаннє сполучення. Крапка з комою 4-8. Це майже на самому кінці. Перший після 8 знак крапка з комою. Як ми знаємо, починає нове слово. З шести подальших знаків, п'ять нам уже відомо, підставляємо замість знаків літери, і, замінивши невідому літеру, крапкою записуємо «тіч». Літери «з» доводиться відразу відкинути, бо такого закінчення немає жодне англійське слово зі стількох літер. Перебравши, якщо потрібно, усю абетку, знаходимо єдине можливе прочитання «дерево». Маємо таким чином ще одну літеру. Зображено в шифрі як «відкрита дужка» і «кома». І можемо прочитати вже два слова поспіль. Бачимо знову сполучення «крапка з комою сорок вісім». тепер цей уривок тексту поміж відомими нам словами. Підставивши вже розшифровані літери, маємо «через», що дає нам ще три літери. Пільно приглянувшись тепер до сполучення розшифрованих уже знаків у криптограмі, знаходимо неподалік від початку запис 83, відкрита дужка 88, що безперечно означає слово «градус» без першої літери. Звідси маємо ще одну літеру «ді» знак рівняння, або ж Якщо підрозшифровані знаки підставити літери, а не розшифрований знак замінити на крапку, відразу спадає слово 13, що дає нам ще дві нових літери. У криптограмі відповідно 6 та плюс. Звертаємось тепер до початку шифрованого запису 53 трикутник трикутник, після підстановки одержуємо «Гуд». Звідси бачимо, що перший знак – це неозначений артикль, а перші два слова – це Айгуд. Добрий. Щоб уникнути плутанини, складім таблічку розшифрованих знаків, розташувавши їх абеткою. Розшифровано, отже, десять найважливіших літер. Гадаю, нема потреби докладно зупинятися на тому, як я розшифровав решту? В усякому разі, ви, мабуть, переконалися, що такого роду криптограми не дуже важко розгадувати, знаючи їхню будову. Але майте на увазі, що ця криптограма належить до найпростіших. Залишається дати вам повний текст розшифрованого запису на пергаменті. Отже, прошу, добре скло? В єпископовім заїзді на чортовім сідалі 21 градус і 13 хвилин, Північ-північ-схід, Головний сук, сьома гілляка, Східний бік, Стріляй з лівого ока мертвої голови, Пряма лінія від дерева через постріл на 50 футів. «Але загадка поки що так і не розв'язалася», – зауважив я. «Як видобути хоч який-небудь глузд з усіх цих чортових сідал, мертвих голів та єпископових заїздів?» «Маєте рацію?» – погодився Легран. «Як на перший погляд ясності тут мало. Головне...» Що я мав тепер зробити, це розчленувати текст на логічно зв'язані між собою фрази, тобто поставити знаки пунктуації. А тож, можна сказати і так. І як же вам це пощастило? Я бачив, що укладач криптограми зумисне писав усі слова в суціль, щоб важче було її розгадати. Ну, а коли за таке діло береться хтось не аж надто тямущий, то він майже неодмінно переборщить. Там, де йому в процесі писання трапиться кінець речення чи слова, він конче намагатиметься дальший знак поставити якнайближче до попереднього. Ось, пригляньтеся до криптограми, і ви легко помітите п'ять таких місць.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 Проте від цього межування мені зовсім не стало ясніше, сказав я. Перші дні мені теж так само, відповів Легран. А тим часом я заходився ревно розпитувати кожного, чи не знає, хто поблизу Сельвенового острова будівлі під назвою «Єпископів Заїзд». Нічого не довідавшись, я вже мав намір розширити смугу обстежень і повести їх систематичніше, коли це одного ранку мені раптом спало на думку, а може цей єпископів-заїзд якось стосується давнього роду біскопів, що колись володів старовинною садибою за чотири милі на північ від острова. Я подався на плантацію і розпитав там старих негрів. Нарешті одна старенька бабця сказала, що чула про такий собі єпископів заїзд. І, може, навіть і покаже мені туди дорогу, тільки що то зовсім не заїзд, ані шинок, а просто висока скеля. Я пообіцяв їй добре віддячити за клопіт. І вона, трохи повагавшись, погодилася провести мене. Знайшли ми те місце без будь-яких труднощів, і, відпустивши негритянку, я став розглядатися довкола. Заїзд виявився нагромадженням диких урвищ та скель, найвища з яких стояла трохи осторонь, і скидалася на штучну споруду. Я видерся на вершечок. Цієї скелі зупинився, не знаючи, що ж робити далі. Коли я так роздумував, мій погляд упав на вузький прискалок на східному узбіччі скелі, десь так за ярд нижче від вершини. Цей прискалок виступав наперед дюймів на 18, не більше як фут за вширшки, а за в скелі Саме понад ним робило його трохи подібним до крісла з увігнутою спинкою, що були модні за наших прадідів. Я здогадався, що це і є чортове сідало, згадане в криптограмі. Тепер таємниця була начебто розв'язана. Добре скло ясна річ означало не що інше, як підзорну трубу. Моряки, бо часто вживають слово «скло» в такому значенні. Отже, тут, як я відразу збагнув, треба було вдатися до підзорної труби, до того ж дивитись у неї з точно визначеної позиції. А 21 градус і 30 хвилин та північ-північ-схід означали безперечно спрямування труби. Страшенно збуджений своїм відкриттям, я поспішив додому, озброївся під зорною трубою і вернувся на скелю. Зійшовши на виступ, я виявив, що сидіти там можна лише в одній певній позі. Це підтверджувало мій попередній здогад. Я взявся за трубу. Двадцять один градус і тринадцять хвилин це, звичайно, була висота понад видимим обрієм, оскільки напрямок по горизонталі недвозначно вказували слова «північ-північ-схід». Цей напрямок я визначив за кишеньковим компасом, а тоді, піднісши трубу під кутом десь так у 21 градус, став обережно водити нею вгору-вниз, Аж поки увагу мою привернув круглий отвір, чи то просвіт у листі величезного дерева, що вдалині підносилося над усіма своїми сусідами. Посеред того просвіту я помітив білу цятку, але що воно таке, спершу не міг розгледіти. Відрегулювавши фокус труби, я глянув ще раз і побачив, що то. «Людський череп!» – відкриття це так піднесло мене на дусі, що й уся загадка видалась розгаданою. Адже ясно було, що слова «головний сук сьома гіляка східний бік» могли означати лише розташування черепа на дереві, а вказівка «стріляй з лівого ока мертвої голови» також дозволяла тільки одне тлумачення – коли йшлося про пошук захованого скарбу. Я міркував так, якщо опустити до землі кулю, пропущену крізь лівий очний отвір черепа, і провести пряму лінію від найближчої точки стовбура через постріл, тобто місце, куди впала куля, далі на 50 футів, то саме там і буде місце, де, ймовірно, закопано скарб. Ваш хід думок, зауважив я, здається напрочуд ясним, простим і переконливим, дарма, що з догади трохи й химерні. Але що ви зробили, коли вибралися з єпископового заїзду? Вивчив якнайуважніше дерево, щоб його опісля розпізнати, і рушив додому. Проте щойно я зліз із чортового сідала, як круглий просвіт зник, і марно я силкувався побачити, бодай проблиск його. Оце й і видалося мені найхитрішим у всій справі, чому я добре пересвідчився після кількох спроб, що круглий просвіт видко лише з одного місця, з вузького прискалка на скелі. У цій подорожі до єпископового заїзду мене супроводив Джупітер, який, звісно, помітив, що останні тижні я став якийсь чудний і тепер не покидав мене самого ні на хвилину. Але другого ранку, вставши ще в досвіта, я спромігся нишком вишмигнути з дому і одинцем подався в гори розшукувати те дерево. Врешті я таки знайшов його, хоч і добре помучився. А коли я пізно вернувся додому, служник хотів мене віддухопелити. Ну, а решту пригод, ви знаєте, не згірше за мене. Коли ми перше копали, сказав я, то схибили місцем, певно, через те, що Джупітер з дурного свого розуму опустив жука із правої очниці черепа замість лівої. Так, саме через це, на місці нашого пострілу, тобто там, де ми забили кілочок під деревом, відхилення становило тільки за два дюйми, і якби скарб там було і закопано, така похивка анітрохи трохи б не зашкодила. Але ж постріл і найближча точка дерева вказували тільки напрямок, тож бо... Що далі ми відходили від дерева, більшало і відхилення, і за п'ятдесят футів відстані скарб залишився зовсім осторонь. Якби не моє найглибше переконання, що скарб таки насправді десь неподалік, уся наша праця пішла б на марне. Гадаю, цю химерію з черепом, що кулю неодмінно пропустити крізь очницю черепа. Навіяв Кідові піратський прапор. Кідові не бракувало поетичної уяви, коли він зробив так, щоб шлях до його скарбу вказувала ця зловісна емблема. Можливо, хоча я схильний думати, що в даному разі верезий глуст заважав не менше, ніж поетична уява. Невелика річ – щоб її побачити з чортового сідала, повинна бути біла, а щодо білини ніщо не зрівняється з людським черепом. Від усяких негод він тільки білішає. А цей ваш проречистий тон, оці вимахування жуком, це щось украй дивне. Я був певний, що ви збожеволіли. І чом ви хотіли опустити з очниці черепа неодмінно жука, а не кулю? Та щиро кажучи, мене трохи роздратували ваші натяки, що я, мовляв, з'їхав з глузду. Тож я нишком поклав собі відплатити вам невеличкою містифікацією. Через це я й вимахував жуком, і через це ж таки надумав опустити його з дерева. До речі, на цей намір наштовхнуло мене якраз ваше зауваження, що жук дуже важкий? Ага, розумію. Тепер лишається тільки ще одне з'ясувати. Оці скелети, що в ямі, звідки вони могли взятися? Про це я знаю не більше за вас. Можливе, одначе, лише одне правдоподібне пояснення. Хоча й страшно уявити собі, Таку нелюдську жорстокість. Звісна річ, кідові, якщо це справді кід, заховав скарб. У чому я і не маю сумніву? Кідові хтось мусив допомагати у цій роботі. А коли основну частину роботи було виконано, він, мабуть, вирішив, що усунути зайвих свідків не завадить. Два-три удари кайлом – коли його помічники ще поралися в ямі, і було вже по всьому. А проте, може, тих ударів знадобилося десяток. То знає.